Surja e Nur, Medinase, 64 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrën e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Kjo është një sure të cilën ne e kemi zbritur dhe urdhëruar duke shpalur në të argumente të qarta që ju, të avini veshin, Laviren dhe Lavirin. T'arrihni çdonjerin prej tyre me nga 100 goditje. T'mos ju pengoj kur farmëshire për të kryer detyrën e fesë së Allahut, nëse besoni Allahun dhe ditën e fundit. Le ta shikojnë dënimin e tyre një grup besimtarësh. Laviri mund të martohet vetëm me Laviren apo i dhujtaren. Kurse Laviren mund ta marr vetëm Laviri. Apo idhujtari Këto janë të ndaluara për besimtarët Ata që i akuzojnë gratën dershme për imoralitet E pas taj nuk sielin katër dëshmitar Ti rihni me tete djetë goditje Dhe të mos u apranoni më kur dëshmin Këta janë njërez nga të restar Përja shtim bëjnë ata që pas kësaj Pendohen dhe përmirësohen Allahu është vërtet falës dhe më shirë plotë. Nëse një burë e akuzon gruan e ti pa pasur dëshmitartë të tjerë përveç vetës, a i duhet të betohet në Allahun katër herë se thotë të vërtetën dhe herën e pestë të kërkoj malkimin e Allahut ndaj vetës nëse ka gënyëherë. Ndërsa gruaja do të kursehet nga dënimi Nëse betohet për Allahun katër her se i shoqi është gënjështar dhe herën e pest të kërkoj zemrimin e Allahut ndaj vetes nëse i shoqi ka thënë të vërtetën. Si kur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, si dhe fakti se a i është pranues i pendimit e i urt, dënimi i ti do të shpejton te. Me të vërtet, ata që shpifën, Janë një skot për e jush Mosequan i atës i të keqe për ju Për kundrazi Kjo është mirë për ju Qdo njeri për e tyre Do të dënohet për atë që ka bërë Kurse atë që ka shpifur më shumë E pret një dënim i madhë Kure dëgjuat këtë përgëjim Përse besimtaret dhe besimtaret Nuk menduan mirë për njeri tjetrin dhe të thoshin Kjo është shpifje e qartë. Pse nuk solën për këtë katër dëshmitarë? Me që nuk solën dëshmitarë, ata janë gënjështarë para Allahut. Si kur të mos ishte mirësia e Allahut nda jushë dhe mëshira e ti në këtë botë dhe në tjetërën, me sigurit do t'ju gotiste dënimi madhë për atë që bëtë. Ju për cilnit me gjuhët tuaja, dhe flisnit me gojën tuaj ja diçka për të cilën nuk kishit dieni ju këtë e merrnit për gjë të lehtë por para Allahut kjo ishte një shkelje e madhe pse kur e dëgjuat për gojimin nuk thatë nuk ka hije për ne të flasim për këtë ti qofsh lavdëruar o Zot kjo është shpifje e madhe Allahu Ju para lajmëron Që të mos përsërit një kur më diçkat njashme Nëse jeni besimtar Allahu Ju shpjegon shpaljet Se Allahu është i urt I gjithdishëm Ata që duon të përhapen Shpifjet e turpshme Ose i moraliteti nërbesimtarët I pret një dënimi dhe mëshëm Në këtë bot dhe në tjetërën Allahu I ditë gjitha e ju nuk i dini. Si kur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut nda jush, si dhe fakti se a i është i but e mëshirues, dënimi i ti do të shpejton te. Obesimtar, mos në diqë një gjurëmët e djalit, kush në diqë gjurëmët e djalit, do të nzitet nga a i të bëj vepra të këqia e të shëmtuara. Sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, askush nga ju nuk do të ishte pastruar kurrë për egjynaheve. Allahu pastron atë që dëshiron Vet. Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe të mërguarve. Në rrugën e Allahut Leti falin ata dhe të mosu amarin për keq Val A nuk do një ju që t'ju falë Allahu? Allahu është falës e mëshirë plot Vërtet Ata që përgojojnë gratën dërshme Zemër dëlira e besimtare Janë të malkuar në këtë bot dhe në tjetërën Për ata ka dënim të madhë Atë ditë që do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë, Allahu do t'ju shpagoj dënimin e merituar dhe ata do ta marrin vesh se Allahu është e vërteta e qartë. Gratë e pandershme janë për burrat e pandershëm dhe burrat e pandershëm janë për gratë e pandershme. Gratë ndershme janë për burat të ndershëm, edhe burat të ndershëm janë për grat të ndershme. Ata janë të pastër nga shpifjet që thuhen kundër tyre dhe do të falen e do të ke një shpërblim bujarë në gjenet. O besimtar, mos hyni në shtëpit e huaja, pa marr leje, e pa i për shëndetur banuësit e tyre. Kjo është mëj mira për ju. Ndo shta, Do t'ia ja vini veshin. Nëse atje nuk gjeni askënd, mos hyni derisa ju lejohet, e në qoftë se ju thuhet, kthehuni. Atëherë, kthehuni. Kjo është më e mirë për ju. Allahu e di se çfarë bën ju. Nuk është gjuna për ju, nëse hyni në godinat e pa banuara, të cilat ju shërben për diçka. Allahu e di që të regoni ju haptazi e qëfar fëshihni Thua ju besimtarve që të ulin shikimet e tyre nga endaluara Dhe të ruajnë nderin e tyre nga mardhënjet e jashtë ligjishme Kjo është mëj mirë për ta Me të vërtet, Allahu është i dishëm për atë që bëjnë ata Thua ju besimtareve që të ulin shikimet e tyre nga endaluara taruin derën e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme dhe të mos i shfaqin stolit e tyre përveç atyre që janë të dukshme leti mbulojn krahrorët me mbulesat e tyre të kokës dhe të mos u shfaqin stolit e tyre përveç se bashkëshortëve të tyre ose baballarve të tyre ose vjehrrëve të tyre ose bijëve të tyre ose djemve të bashkëshortëve të tyre ose vëllezërvë apo djemvë, të vëllezërvëve të tyre, ose djemvë të motrave, agrave të tyre, ose atyre që i kanë nën zotërim si skllave, ose shërbëtorve që nuk kanë epsh ndaj femrave, apo fëmijëve që nuk i dinë nga fëmijët e femrave, edhe të mos i rrahin këmbët për tokë, në mënyrë që të mos duken stolitë tyre të fshehta. Të gjithë ju, o besimtarë, kthe huni tek Allahu të penduar që të arini shpëtimin. I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndërju, si dhe skleverit dhe sklave tuaja që janë besimtar të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntin e ti. Allahu është i gjerë në mirësi dhe i gjithdishëm. Ata që nuk kanë mundësi për martesë, le të përmbajnë veten, derisa Allahu ti begatoj me dhuntin e ti. Ata sklever që gjenden në pushtetin tuaj, e që kërkojnë të lirohen me shpërblim, dhe ju kërkojnë akt të lirimin, u a jepni, e nëse e dini që janë të mirë, jepuni diçka nga pasuria juaj, të cilën ju ka dhuruar Allahu. Mosit detyroni sklave tuaja të bëjnë kurvëri, që të arrini ju do bitë për kohëshme të kësaj bote, nëse ato dëshirojnë jetë të ndershme. Nëse ndokush i detyrona to, Allahu do të jetë falës dhe më shirë plot për to. Ne ju kemi dhe një juve shpalje të qarta, shembuj nga jeta e atyre që kanë kaluar para jush dhe këshila për ata që i frikësohen Allahut. Allahu është drita e qiejve dhe e tokës drita e tij që mbullen me atë të një kamareje në të cilën ndodhet një llamb llamba është në një kristal kurse kristali është si një yll i shndritshëm ajo llamba ndizet nga druri i bekuar i ullirit as lindor as perëndimor ndërsa vaj i sai shkëlqen edhe pa e prekur zjarri Drit si për dritës, Allahu u vëzon drejt dritës e ti këtë doj dhe para qëtë shembujt për njerëzit. Allahu është i dishëm për qdo gjë. Në gjamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i ti, atë e lavdhërojnë në mëngjes dhe mbrëmje njerëz të cilët shqit blerja nuk i pengon për të përmendur Allahun, dhe të cilët falin namazin dhe japin zeqatin, dhe të cilët kanë frik nga dita e kiametit, kur zemrat dhe shikimet do të jenë të shqetësuara. Këta shpresojnë që Allahu t'i shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë, e t'u ashtoj dhuntin e ti. Allahu i jep kuj të doj, pa logari. Sa për ata që nuk besojnë, dhe pra të tyre janë si mirajji në shkredë të tirë, e të cilin i etshmi e kujton për ujë, por kurarin të ka i vendë, nuk gjenas gjë. Aty do të hasë në dënimin e Allahut, i cili ja paguan logarinë e ti të plotë, se Allahu është i shpejt në logari. Ose janë si e rësirat në dedin e thellë, të cilat mbullohen nga dalgët që ngrihen njëra mbi tjetrën, duke pasur si për tyre retë. Shtresa jetrën, e rësire njëra mbi tjetërën, aqësa kure nëzirë dore në vetë, njëri u pothu e se nuk e shëfare atë. A i, të cilit Allahun nuk i ebë dritë, nuk do të gjej më dritë. A nuk e dhëren ti se Allahun e lavdëron qdo krijes që ndodhet në qiej dhe në tokë, ma dje, edhe shpezët krahë hapur, qdo kushe di se si ti falet e ta lavdëroj. Allahu E di mirë qëfar bëjnë ata Vetëm Allahut I për këtë sundimi i qijeve dhe i tokës Dhe te ka i Këthehet që do gjë A nuk e vëren ti se Allahu ishtu në ret nga dal E pasta i bashkon e i grumbullon Njëra mbi tjetërën Diri sa të shohësh shijun Se si del për e tyre dhe bie nga qili A i për e revet më dha Si mali Lëshon breshërin E me të godet këtë doj, kurse e shmangë prej kuj të doj. Shkelqimi i vetëtime së ti, gati ti mersyt. Allahu ndëron ditën dhe natën. Me të vërtet në këto dukuri natyrore, ka mësime për ata që kanë mendë. Allahu ka kryuar që do loj kafshe prej ujtë. Disa nga ato ecin me barkun e tyre, një pies ecin me dy këmbë e disa prej tyre me katër këmbë. Allahu kryon qëfar të doj. Me të vërtet, Allahu është i fuqishëm për qdo gjë. Tashmë, ne kemi zbritur shpalje të qarta. Allahu u dhezon këtë doj në rrugën e drej. Ata hipokritët thonë. Ne besojmë në Allahun dhe në të dërguarin dhe u bindemi atyre Pastaj disa prej tyre shmangen sepse nuk janë besimtar, aspak Dhe kur thiren të kalahu, libri i ti dhe i dërguari i ti Që a i të gjukojmë i disë tyre, një grup nga ata, kthejnë kurizin Por nëse e drejta është në anën e tyre, ata vinë për urshëm A mos kanë së mundje në zemrat e tyre, apo dyshojnë? Apo kanë frikë se mos Allahu dhe i dërguar i ti do të bëjnë pa drejtësi? Jo, por pikërisht ata janë të pa drejtët. Ndërsa për gjigja e vetme e besimtarve, kur thiren të kë Allahu dhe i dërguar i ti, që a i të gjykojmi disë tyre, është dëgjojmë dhe bindemi pikërisht këta janë të shpëtuarit ata që i binden Allahut dhe të dërguarit të Tij që kanë frikë nga Allahu e i përkushtohen atij do të jenë të fituarit e vërtet ata hipokritët betohen për Allahun me deklarata solemne se po ti urdhërosh ata o Muhammed që të shkojnë në luftë ata me siguri do të shkojnë Thuaj, mos u betoni, ju kërkohet bindja e jo betimi, vërtet Allahu e di me holësi gjithë shka që ju bëni. Thuaj, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit, nëse shmangeni, ta dini se a i është për gjejgjës për detyren e ti, ndërsa ju për atë që jeni ngarkuar, e nëse i bindeni ati, Do të jeni në rrugën e drejtë, kurse i dërguari është i detyruar vetëm që të përcjellë qartë mesazhin Hünor. Allahu u ka premtuar atyre prej jush që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira se do t'i bëjë më këmbës në tok, ashtu si i ka bërë ata para tyre dhe që do t'u afërcoj fenën e tyre, me të cilën ai është i kënaqur dhe që frikën Do të ashtëndroj në siguri Letë më adhurojnë mua E të mos më shoqerojnë as gjënë adhurim Sa për ata Që pas kësaj mohojnë besimin Pikërisht ata janë të mbrapshtët Falni namazin Jepni zeqatin Dhe bind juni të dërguarit Për të fituar më shiren e Allahut Kur sesim o s'mendoni se mohuesit do të shpëtojnë në tok Streha e tyre është zjarri Eh sa strehe shëmtuar që është a i O besimtar, sklevrit dhe fëmijet uaj që s'ka në rritur pubertetin Let ju kërkojnë leje për të hyrë në triko Para namazit të mëngjezit, kur i zhvishni robat në mezdit dhe pas namazit të jatsis. Këto janë tri kohë kur hiqni robat. Nuk ka gjuna asë për ju e asë për ata që pas këtyre rasteve të vizitoni njeri tjetrin pa kërkuar leje për të hyrë. Kështu ju a shpjegon Allahu shpaljet juve. Allahu është i urt dhe i gjithdishëm. Kur fëmi e tuej të, të arrin moshën e pubertetit, Le të kërkojnë leje Ashtu si që kanë kërkuar leje ata Para këtyre Kështu ju ashtë pjegon Allahu juve shpaljet e ti Allahu është i urt dhe i gjithdishëm Grat e vjetra Që nuk shpresojnë më të martohen Nuk është gjëna ta heqin Bulesen e jashtëme Por jo duke i treguar stolit e tyre E nëse përmbahen është Edhe më mirë për ato Allahu i dëgjon Dhe i di të gjitha Nuk është gjuna për të verbrin As për të qalin As për të sumurin Dhe as për ju që të hani në shtëpin tuaj Ose në shtëpit e babalarve tuaj Ose në shtëpit e nënave tuaja Ose në shtëpit e vëlezërve tuaj Ose në shtëpit e motrave tuaja Ose Në shtëpit e gjajalarve tuaj Ose në shtëpit e halave tuaja Ose në shtëpit e dajave tuaj Ose në shtëpit e tezeve tuaja Ose te kata qelsat e të cilve u janë lën juve Ose te miqt Nuk është gjuna për ju që të hani bashkërisht apo veçmas Kur të hyni në shtëpi të përshëndet një njëri tjetrin Me përshëndetjë të mirë e të bukur nga Allahu Kështu ju a shpjegon Allahu juve shpaljet Që të kuptoni Besimtar të vërtet Janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti Dhe të cilot kur gjenden me ata të dërguarin Në një pun të përbashkët Nuk largohen para se të kërkojnë leje prej ti Me të vërtet Ata që kërkojnë leje prej teje Pa dyshim, besojnë në Allahun dhe të dërguarin e ti. Kur të kërkojnë leje për e teje për ndo një pun të tyre, i jepi leje kujtë duash dhe kërko për ata falje nga Allahu. Me të vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. Mosja drejtoni thirjen të dërguarit, njësoj si thirjen që ja bëni njëri tjetrit. Allahu me siguri i di ata që shkëputen prejush tinëzisht Le të friksohen ata që kundërshtojnë urderin e ti Që të mos i arrijnë do një sprov Ose që të mos i godas një dënim i dhemshëm Pa dyshim Allahut i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tok A i e di se shfarbëni Dhe ditën kur ata do të kthehen të kaji Do t'i njoftoj për veprat që kanë bërë Allahu është i diheshm për çdo gjë